14. század Visegrád a királyi székhely 1301-ben meghalt harmadik András király. Ezzel az zárpátházi házi királyok kihaltak, és Magyarország területének nagy része néhány tartományúr kezébe került. A Dunakanyart és Visegrádot Csák Máté kapta meg Károly Róbert királytól. Károly Róbert elhatározta, hogy újra egyik kovácsolja az országot. Mivel ez békés eszközökkel nem sikerült, meg kellett harcolnia a tartományurak seregeivel. Csák Máté is ellene fordult, akitől végül 1317 őszén ostrommal elfoglalta Visegrádot. 1323 tavaszán Temesvárról ide Visegrádra helyezte királyi székhelyét. Először a kettős várat erősítette meg, a fellegvárban kibővítette a palotát, egy külső védőfalat húzott köréje, és az alsó várat is átépítette. A királyi udvar ideköltözését követően Visegrád város lett, ami egy német és egy magyar részből állt. Károly Róbert házat építetett magának a fiatal városban, példáját hamarosan a nemesek is követték. Ebben az időszakban már állt a magyar részben a szűzmária Mária plébánia templom is. Károly Róbert halála után fia nagy Lajos lett Magyarország királya, aki már Visegrádon nevelkedett. Néhány évig innen is kormányozta az országot. Ekkor egy nagyon szép gótikus templomot kezdette lépíteni a mai palota helyén. Ám amikor első Nápoi hadjáratára indult, öccse István Herceg úgy döntött, hogy inkább Budáról irányítja az országot. Hét év háborúzás után nagy Lajos visszatért Visegrádra, és élete végéig itt uralkodott. A templomépítést már nem folytatta. Befejezetlen templomának a kövei ma a palota pincéjében vannak felállítva. Viszont ekkor kezdte el építeni a malátható látható királyi palota elődjét. A palota négyzet alakú volt. Vastag falai és kis ablakai nagy termeket rejtettek amiket hideg időben szépen díszített csempekájhákkal lehetett kifűtteni. A fallal kerített palotához egy palota kápolna és egy kert is tartozott. A palota udvarán gyakran rendeztek lovagi tornákat, ahol a vitézek összemérhették erejüket, és karddal, lángyával vagy kopjával küzdöttek meg egymással. Ebben az időszakban kezdődött el a Szent László Kolostor építése is a város magyar részében. A Salamon Torony. Károly Róbert az alsóvárat is átépítette, amikor Visegrádra költözött. A torony köré várfalövet és egy magas teraszt épített. Ezen a teraszon állt az alsóvár kútja és a pénzverőház is. A toronyban a nagy termeket középpen egy-egy fallal ketté osztotta, így több kisebb helyiséget nyert. A legalsó szinten raktárak, az első emeleten pedig a bejárat és az őrség szobái kaptak helyet. A második emeleten volt a király lakosztálya. A király nem csak az első emeleti ajtón juthatott be a toronyba. A teraszon volt egy kis fallal elzárt kert, ahonnan egy híd vezetett egyenesen a második emeleti királyi lakosztályba. A harmadik emeleten voltak a királyné szobái, a negyediken pedig egy kis kápolna állott. Az ötödik emeletnek védelmi szerepe volt. Itt lehetett kijutni a gyilokjáró erkére is. Ezt az emeletet Károly-Róbert újjáépítette, hogy támadás esetén nagyobb kőhajtógépeket is fel lehessen állítani a tetőre. Ha egy ilyen támadás érte volna az alsó várat, akkor lebontották volna a cserepes tetőt, és innen lőtték volna az ellenséget. A támadást leginkább a Sibrigdom felől lehetett várni. De a torony magassága vetekedett a Sibrik dombéval, így követőgépes ostrom esetén a védőknek jó esélyeik voltak a támadás visszaverésére. Egyébként a torony úgy volt megépítve, hogy még akkor is védeni lehessen, ha az ellenség már betört a kapun. A földszinti lőrések egy része pontosan a kaputoronyra nézett, hogy az íjászok arra is lőni tudjanak. 1330. Zácfelicián merénylete 1330. április 17-én szörnyű esemény történt Károly Robert házában. Ebédnél ült a királyi család, amikor berontott csákmáti egykori híve, Zácfelicián, aki csak színle kódolt be a királynak. Kardjával rárontott, de nem tudta megölni, csak megsebesíteni. Viszont egy félre sikerült csapás, a királyné négy ujját is levágta. A király gyermekeit a nevelők takarták el saját testükkel. A beruhanó testőrök ott helyben megölték a támadót. Sajnos Felicián családjára is hasonló sors várt. Fiát, lányait, és minden rokonát megölette az nagyok által ott helyben kimondott ítélet. A történetről később Arany János is balladát írt, Zácsklára címmel, amelyben viszont nem annyira Feliciánt, mint inkább a királynét és annak öcsét teszi felelőssé a történtekért. 1335. királytalálkozó találkozó a Fellegvárban A híres király találkozóra 1335 novemberében került sor. Az eseményről részletesen beszámolt túróciános krónikás. Az úr 1335. évében, Szent Márton ünnepe körül, János Cseh király és fia, Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örökbékét kössenek. Ez meg is történt. A Cseh király ebédjére Magyarország királyának bőkezűségéből minden nap 2500 kenyeret adtak, és a királyi étekből is bőségesen. A lovaknak pedig egy-egy napra 25 mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig 1500 kenyeret és élelmiszer bőségesen, borból 180 hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgy, mint ezüst korsóval, két tegezzel, két övvel, egy csodálatos saktáblával, két felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas tőrrel, amely kétszázezüst márkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Elhatározták itt azt is, hogy ha egy királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni. És ezt egymás közt nagy eskü kötéssel is megerősítették. Az eskü betartására hamarosan sor került. Következő januárban már együtt lépett harcba a három király az osztrák herceg ellen, aki a túlerőt látva rögtön békét kért. Az elmaradt csata miatt csak Lajos királyfi, a trónörökös bosszankodott. Ő ebben a csatában tudta volna először bizonyítani bátorságát. 1357. A legnagyobb harang nagy Lajos király 1357-ben azzal bízta meg Konrád harangöntő mestert és testvéreit, hogy egy hatalmas harangot készítsenek az egyik épülő visegrádi templom számára. A harangöntése szükséges gödröt az alsóvárban a Salamontorony bejáratával szemközti teraszonásták meg. Először megépítették a harang magját, majd az agyakból formázott álharangot, és végül az öntőforma külső burkát, a köpenyt. A harang magjában volt egy kemence is, amelynek segítségével kiégették a formát, s benne az álharangot. Aztán az álharangot szétverték, és a keletkezett harang alakú lyukba forró bronzot öntöttek. A képen az látható, amint az elkészült harangot kiemelik a gödörből. A három méter magas, 13 tonnás harang a középkori Európa legnagyobb harangja volt. Lajos királynak nagyon tetszett a harang, és gazdagon megajándékozta Konrád mestert és testvéreit.